Mimi naona ni katika kuonyesha kwa wananchi kwamba CCM inawajibika lakini kidogo niwe mkweli kwamba katika kuonyesha azma hiyo ya kuwajibika naona zaidi ni iko katika umbo la nje kuliko kwa ndani kwa sababu siamini kama rostam wazee Kujiuzulu kwake kunaweza kukarudisha sifa nzuri ya CCM kwa sababu watu wanapoiongelea CCM wa Tanzania wanajaribu kurudi nyuma kuona CCM ilikuwa adilifu upenzi za baba kwa muling'orere kwa hivyo binafsi siamini kabisa kama kuondoka kwa Rostamwazizi e, kutairudishia hali yake CCM binafsi ninaamini kila jambo lazima kuwe na hatua akila katika kugana vipi ya rushwa kwanza ni kwamba kama unaamini unatuumiwa na chama chako au na watanzania kwamba kuna mahala ukutenda haki kujiunga niliyakiwa mmoja wako bado kuna hatua za vombo vya dola kukuchiliza bidhaa zote naye kutuumia kama itabainika ni kweli mahakama itafanya kazi yake kama itabainika ni uongo mahakama hiyo hiyo itakuacha huko sisi ni chama kilikwepo kwa muda mrefu akiweze kutawala daima lakini vile vile ni chama kinaoongozwa na watu si malaika sasa inapofika maala wenyewe akakaa kwenye vikao wakasema lakini yote, flani na yote fulani na fulani na fulani ni vikwazo muondoke kafika muda mmoja aliyefunuliwa sana kaamua kuachia madaraka ninadhani kwangu ni atua mmoja wapo katika hatua nyingi zitakazotakia mbeleni bidii ya kupiga vita rushwa na matatizo ya uwongo mdovu mbovu ndani ya chama cha mapinduzi naomba kidogo mtoe ufafanuzi kwenye hoja fulani hapo imeongelewa na ndugu Richard ukirudi kwenye utuba ya mwashinyi wa Rostock hakuna sehemu ambayo waji kwamba ni kweli yeye anausika badala yake ameonekana kwamba anajiuzuru kupisha sihitaji marumbano na watu fulani. Anaifika sehemu ametaja watu wao anasema kwamba wamepotosha kwa safa ya kujivua gamba. Sasa ndugu yangu richard anaponiiambia kwamba a ah, ni kwamba amewajibika kwa kweli sikubaliani na hilo na hivi hakuna mtu muumiwa duniani anemwahi kujitokeza akasema jana nimeiba ye kakana lakini ni jukumu la wanao mtuhumu sisi wa Tanzania pamoja na vyombo vyetu vya sheria kuthibitisha pasipo sikio yote yoyote kwamba huyu mtu alitenda dhambi arudishe fedha zetu na alitenda dhambi ushahidi ni huu yeye kakana hajagusa lakini alibondolea zile tuhuma tuhuma ziko pale pale tunirudie tuzie ukweli tukirudi kwenye hiyo hakuna sehemu ambapo Rostam anaonyesha kwamba anajihuzulu kwa dhana ya kuajibika anaonyesha kuyaacha ya pike kwamba anajihuzulu kwa sababu naona kwamba hii falsafa Chama changu kimeamua baadhi ya viongozi wameamua kudili na mimi mtibinafsi sio ajenda kujizidudu kiua itoshi kumklia mtu zile tuma zaelekeza bidi yake bila itachukua kiwaziti ituambie watu wajue kila mtu ana haki mbele ya sheria